Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu Migdia. A l'informatiu d'avui us expliquem tots els detalls de la celebració de l'Ablec de l'Alegria, una de les tradicions més nostrades de la nostra vila que aquest any ha fet 103 anys. Abans d'entrar a explicar en detalls com s'ha viscut el dia de Pasqua, Tiana, avancem aquesta i altres informacions en forma de titulars. Un any més, la plec de la Mare de Déu de l'Alegria omplert a la vessar l'ermita i el seu entorn aquest dilluns de Pasqua, els veïns actuals de Tiana i els que ho van ser han aprofitat de nou la commemoració d'aquesta efemèride per retrobar-se. Els assistents han aprofitat per continuar amb tradicions tan nostrades com menjar les coques beneïdes a la sortida de la missa o ballar sardanes amb les notes de la Copla i l'Uro. L'Aplec de l'Alegria és un acte eminentment ciutadà, però la proximitat de les eleccions municipals ha fet que alguns partits polítics de la vila hagin decidit aprofitar aquesta oportunitat per instal·lar una paradeta davant del cementiri, una decisió que ha provocat les crítiques d'alguns participants en aquest acte, que creien que la politització d'aquesta cita tan tradicional podia desvirtuar els fonaments de la festa. Les pastisseries de Diana han notat una disminució de venda de mones de Pasqua aquest dilluns, que enguany ha tingut un preu d'entre 25 i 75 euros. Els padrins no s'han estalviat el regal, però sí que han disminuït les dimensions del pastís. D'altra banda, els personatges de Bob Esponja i la Rapunzel i Dora la Exploradora, en versió xocolata, han triomfat aquest any com a protagonistes indiscutibles dels tradicionals dolços. Els floristes de Tiana comencen una setmana important en el seu calendari comercial i és que després d'haver viscut un Sant Jordi positiu pel que fa vendes, els professionals del gremi estan immersos en els preparatius de dues cites destacades dels propers dies, el Dia de la Mare de Déu de Montserrat demà dimecres i el Dia de la Mare que se celebra el proper diumenge 1 de maig. I aquest dimarts tindrà lloc una conferència d'introducció a la cultura del Feng Shui organitzada per la Biblioteca Can Baratau dins del cicle de xerrades Avui Parlem. L'acte vol servir com a aproximació a aquesta ciència mil·lenària. Radio Tiana, les notícies del migdia. Un any més, la de la Mare de Déu de l'Alegria ha omplert de vessar l'ermita i el seu entorn. Aquest dilluns de Pasqua, els veïns actuals de Tiana i els que ho van ser han aprofitat de nou la commemoració d'aquesta efemèride per retrobar-se. Entre els assistents, alguns decidus, altres que hi anaven per primera vegada o alguns després de molts anys. Som de Badaloni, cada any venim. Com érem joves, tots. passar a la muntanya a l'esmorzar i després venir aquí a la sardana. La farigola, eh? les sardanes, la, la, cedera la, cedera la missa no? i les coques. Cada, sí, any. cada any. Cantàvem a les caramelles, anàvem als garrufers de Can Fàbregues a fer els dinars, cada família teníem un garrufer, eh? és que era una alegria preciosa. 81 anys ja que sóc aquí, molt bonics, molt bonics. Cada any gairebé sempre lo mateix, però molt bonics. Tenim relació amb els de Vic amb Tiana, perquè Tiana hi ha diversos cossors i quasi bé que venim cada any aquí a Tiana. Mira, doncs fa 40 anys, ara ja amb els nens. De record que ara em sembla molt a prop aquí. Abans hi veníem a berenar i quan veníem amb bicicleta no s'arribava mai i ara trobo que està molt enganxat al poble. Cada any. A mi m'agrada molt, no sé, és molt... M'agrada perquè, per exemple, la meva àvia es coneix amb tot el món i tal. És molt bonic a mi m'agrada molt. La Barbera del Vallès. Molt bé, la veritat que no m'ho esperava, eh? Jo pensava que era la muntanya i res més, i no. No, aquí la música i tot, molt bé, molt xulo. I la coca, sí, que no falti. Fidel a la tradició, l'ablec de la Mare de Déu de ha tornat a conjugar les seves dues vessants, la religiosa i la festiva. A partir de dos quarts d'onze del matí s'ha donat el tret de sortida a la celebració amb el Sant Rosari i l'ofrena floral. Després, l'ermit ha acollit la Santa Missa oficiada en aquesta ocasió pel mossèn Francesc Romeu, fill de Tiana, que ha dedicat la missa als gots de la Mare de Déu de l'Alegria. Avui hem parlat de la institució de l'alegria, hem parlat de que l'evangeli que hem llegit avui, que és un evangeli de Pasqua, diu que les dones tornaven del sepulcre de Jesús en por, però amb una gran alegria, perquè sabien que no havien trobat el cos de Jesús i, per tant, hi havia la possibilitat de que Jesús fos viu. I això és la institució de l'alegria la, i la tradició històrica que té l'aplec de l'alegria pels tianencs. Eh? I no només pels tianencs, avui n'hem fet també referència eh, per la gent de d'Amongat, recordem la cofredia de pescadors que suren als goig i fins i tot ha vingut una senyora gran amb cadira de rodes que mh, ella de petita ja venia de Badalona. A la sortida de la missa, molts dels assistents han adquirit les tradicionals coques beneïdes i és que un any més la pleca damossat com els seus centres anys de vida no per l'essència de la tradició ni el poder de convocatòria. La plec de l'alegria es vertebre al voltant de les tradicions religioses i del seu component de trobada cívica, però un altre dels ingredients destacats de la jornada és la plec sardanista. Una vegada acabada la missa, la Copla i l'Uro han donat les primeres notes del repertori de sardanes que ha preparat per l'ocasió i que ha servit perquè el pati de davant de l'ermita hagi ha estat testimoni de múltiples ballades. El representant de la Copla i l'Uro de Mataró, Jaume Call, ha destacat el valor partiana de conservar una plec com aquesta. És un lloc que hi ha molta gent, o sigui que ve molta gent i es queda molta gent, diguéssim, aquí per les Sardanes, que no, no sempre passa, eh? doncs aquí és un dels llocs que és agradable de venir precisament per això, perquè ara quan surten mateixos de, doncs de missa i així, doncs es queden la gent en aquí eh? i, bueno, i fa, fa molt molt de grup, encara que avui el dia està una mica així, però farem que s'aguanti i puguem fer-ho tot bé. L'agrupació dels Amics de la Sardana Tiana és l'entitat que hi ha al darrere de l'organització d'aquesta part de la jornada. De fet, la pleca és una de les cites més esperades pels sardanistes de la vila, més enllà del concert del Dia de la Dona i de les sardanes a la fresca de l'estiu. És per això que des de l'entitat han manifestat que és una tasca de la ciutat tianenca que continua apostant per aquesta tradició i mantenir-la en vida. Escoltem dos dels integrants de l'agrupació, Jordi Millan i Maria Dolors Solà. Ens obliga a tenir un protagonisme que d'altra manera no tindríem en un dia com aquest però, i, i ens exigeix d'on ser-hi presents i actius, però, però l'important són les persones. Treballem amb, amb entusiasme i amb, amb alegria, eh, diem el nom de la Mare de Déu, sinó perquè eh, és, és, és un punt de trobada per tots els tianencs i tots els que venen de fora i és, és, és una tradició fantàstica. El comiat de la Vallada de Sardanes ha estat a, amb una peça d'homenatge a l'acte i que porta el mateix nom, la Plec de l'Alegria. La plec de l'Alegria és un acte eminentment ciutadà, però la proximitat de les eleccions municipals ha fet que alguns partits polítics de la vila hagin decidit aprofitar aquesta oportunitat per instal·lar una paradeta davant del cementeri per poder arribar als veïns de la vila. Una decisió que ha provocat les crítiques d'alguns participants a aquest acte que creien que la politització d'aquesta ciutat en tradicional podia desvirtuar els fonaments de la festa. En aquesta mateixa línia es posicionava tant l'alcalde de la vila i cap de llista de gent pel progrés de Tiana, Emili Muñoz, com la candidata socialista, Esther Pujol. Jo penso que és una festa com he dit, cívica religiosa, que avui fins i tot penso que els polítics no haurien de dir res perquè no ens toca. Com a primera secretària i no del PSC de Tiana ens dedica no m'agrada perquè utilitzar la plec de la Mare de Déu i l'Alegria per fer la publicitat política o la difusió política, quan jo crec que els màxims representants polítics per fer difusió ja estem aquí sempre cada any, no? Ho trobo del, ho trobo del tot innecessari. Davant d'això, però, els partits polítics que han optat per estar presents de manera visible a l'acta han justificat la seva decisió, apel·lant al fet que la política no hauria d'estar separada de la vida cívica. Escoltem el cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gost, i el de Convergència i Unió, Enric Nolis. Jo el que penso és que és que això potser s'ha portat massa en un extrem, la política no és res més que, que parlar de les coses públiques i per què no es pot parlar de les coses públiques en un acte públic, evidentment, sense barrejar. És a dir, nosaltres estem al marge, no ens posarem mig de la plaça de l'Ermita, però jo penso que són coses absolutament compatibles i, i al contrari, jo penso que la política ha d'apropar-se al ciutadà i estar al peu i, i respondre a les seves necessitats i a les seves preguntes. L'objectiu, evidentment, de, de saber a la gent que Convergència està viva, que Convergència està aquí i de notar una mica. Però molt bona intenció, cap problema. Més enllà de les desavinences per aquest fet puntual, el punt comú de tots els representants polítics presents a l'acte ha estat destacar la importància de mantenir tradicions com la pleg per continuar potenciant el paper de les entitats de Tiana. Radio Tiana, les notícies del Midia. Les pastisseries de Tiana han notat una disminució de venda de mones en aquest dilluns de Pasqua que enguany han tingut un preu d'entre 25 i 75 euros. Els padrins no s'han estalviat el regal però sí que han disminuït les dimensions del pastís. D'altra banda, els personatges de Bob Esponja, Rapunzel i Dora l'explorador amb versió xocolata han triomfat aquest any com a protagonistes indiscutibles dels tradicionals dolços. A més, en una Setmana Santa futbolísticament parlant molt intensa, tampoc hi ha faltat les estrelles d'aquesta esfera. Jugadors del Barça en la seva versió més dolça, han fet acta de presència a moltes taules de Tiana. Han fet una valoració de les vendes Laura Torrà, de Calaixalà, i Enric Solà, del forn del German Solà. Potser com sempre, però una mica més petites. La de yema, és la típica bona de yema. La Rapunzel, que és la, aquella que té els cabells tan llargs. De Barça aquest any tampoc no... Bé, bueno, tenim tots els jugadors, però el, el Disney eh, no vol fer més. Reservat menys, una miqueta menys. El xocolata puja molt, els nens marquen les tendències i què passa? S'han pues, de fer mones per ells. Per nens, sobretot, el, el, que és el Barça, Cars, el Bob Esponja, i per nena, princesa la Dora Esploradora, la Princesa la repulsen aquesta d'aquest any. Que les mones estiguin protagonitzades pels personatges més de moda, tant de l'univers infantil com de l'actualitat del dia a dia, però no eclipsen els tradicionals ous de xocolata que governeixen al costat de les plomes de tots colors, els pans de passic que també s'han pogut trobar als aparadors de fleques i pastisseries de tiana. Tot i així, els tortells de brioix amb ous de veritat han compartit espai amb les mones més exòtiques que acostumen a ser les més cridaneres a uns dels petits. Escoltem les impressions d'algú uns la meva neta petitona, que té 5 mesos. Una de petitona, con los del És el Barça, <ríe> és la niña aquí, la del Barça. És de fruita, amb ous de xocolata i un nino. Del Pocoyo, és per un nen d'un any. Doncs pues, la clàssica de sempre, de pastís i un barau de xocolata, són tots grans, però com que la xocolata sempre els agrada, pues mira, un nebot, però ja té 30 anys, però seguim la tradició. Els pastissers han hagut d'afrontar un repte afegit a la crisi en la celebració de la Pasqua, i és que la la coincidència de la Setmana Santa amb Sant Jordi ha fet que s'hagin encarregat mones com si fossin pastissos de Sant Jordi i pastissos de Sant Jordi com si fossin mones. És a dir, que el resultat final ha estat que els clients no han comprat dos pastissos com van a la tradició i això ha repercutit en el volum final de ventes. Els holoristes de Tiana comencen una setmana important en el seu calendari comercial. Després d'haver viscut en Sant Jordi positiu pel que fa a les ventes, els professionals del gremi estan immersos en els preparatius de dues cites destacades dels propers dies. El dia de la Mare de Déu de Montserrat, demà dimícres, i el dia de la Mare, que se celebrarà el proper diumenge, dia 1 de maig. S'espera que les dues celebracions signifiquin un pic de ventes que serveixi per començar a recuperar-se de la davallada dels últims mesos. I és que des que va començar la crisi econòmica, el consum de flors i plantes s'ha convertit cada vegada més estacional, de manera que el gremi ha de posar tots els seus esforços en dates tradicionals, com el passat Sant Jordi. De fet, la propietària de la floristeria, Bertès Boar, a Celí ha valorat positivament el nombre de roses que ha arribat a vendre en aquesta diada, ja que les previsions eren molt negatives per la coincidència amb la Setmana Santa. El Sant Jordi aquest any pintava molt malament, ja que queia amb els just el dia de Setmana Santa, que hi havia molta gent que se n'havia anat, i per cop, per als proveïdors mateixos, per tot, bueno, vam tenir previsió de comprar menys que altres anys. Però així tot ha sigut un bon Sant Jordi i amb la previsió que hem fet hem de comprar els objectius i bueno, és que al ser dia dels enamorats, enamorats de Tiana no en falten i segueixen comprant la rosa. La lectura negativa d'aquestes xifres està en els preus i els marges de benefici. Les roses que s'han venut aquest any són més senzilles i hi ha uns preus més ajustats com a conseqüència de la crisi econòmica. El mercat de la flor i la planta ornamental de Catalunya calcula que les vendes han caigut un 20% respecte a l'any passat, però les perspectives estan posades en la celebració del Dia de la Mare al proper diumenge. Com cada any també, pel Dia de la Mare, doncs amb rams, amb flors, amb centres de plantes i així, també pensem que és un bon dia, ja que tothom té mare i sempre queda bé fer-li un detallet. D'altra banda, la celebració de la diada de la Mare de Déu de Montserrat demà dimecres serveix als floristes de la vila per col·locar els excedents que hagin tingut a les comandes de Sant Jordi. De fet, les comandes han estat més ajustades a la venda prevista per a aquesta diada. La informació local a Ràdio Tiana. Aquest dimarts tindrà lloc una conferència d'introducció a la cultura del Feng Shui organitzada per la Biblioteca Can Baratau dins del cicle de xerrades Avui Parlem. L'acte vol servir com a aproximació a aquesta ciència mil·lenària per esvinar com podem beneficiar-nos d'aquesta tècnica que us en als pagesos orientals per assegurar que les seves collites arribessin a bon terme i poder garantir la seva abundància. La xerrada serà carrer d'Estrit Izquierdo, llicenciada en Ciències de la Informació i especialitzada en màrqueting i psicologia del color. El Feng Shui es fonamenta en l'observació i l'acció i considera que aquests dos aspectes poden aportar un bon fluïd energia per aconseguir els objectius que desitgem, també en l'activitat artística i cultural. En aquesta xerrada ens explicaran com aplicar-lo a la nostra vida quotidiana de cada dia per ambientar els espais de manera que siguin saludables i harmònics. A l'escola europea de la Feng Shui utilitzem el Feng Shui de la forma, que això vol dir que ens centrem en la distribució de l'espai. Hi ha distribucions més harmòniques que d'altres. Per això fa que a vegades, sense saber per què, entrem en un espai i ens sentim, tinguem una sensació inexplicable de malestar. Perquè tot això el que fa és projectar-nos unes emocions i una sensació. Astrid Izquierdo és diplomada per l'Escola Europea de Feng Shui. Porta des del 2004 nombroses consultes personalitzades en habitatges, jardins, oficines i locals comercials amb el clar objectiu de crear espais més habitables i equilibrats. I és que després de diversos anys treballant en el sector empresarial i atreta pel coneixement de l'efecte del color i la forma en la salut de l'ésser humà, va decidir estudiar profundament aquest art que encara vol compartir i difondre a través de xerrades. El FENCSI també se l'anomena copuntura de l'espai. Quan ens trobem còmodes en el nostre espai estudiar, tot funciona millor. Per altra banda, quan estem incòmodes, fa que a poc a poc i de forma gradual ens sentim més cansats, més agobiats i més estressats. La xerrada sobre el Feng Shui tindrà lloc aquesta tarda a partir de les 7 a la Biblioteca Can Baratau. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. I fins aquí a l'informatiu. Us hem acompanyat Marc Auger, el control tècnic, i Patrícia Palomino a la redacció i locució. Us convidem a que continuem informats de les notícies de Tiana a través dels botlletins horaris.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 I aquest dimarts tindrà lloc una conferència d'introducció a la cultura del Feng Shui organitzada per la Biblioteca Campanarau dins del cicle de xerrades Avui parlem. L'acte vol servir com a aproximació a aquesta ciència mil·lenària. Ràdio Tiana, serveis informatius.